Det här är UFO-podden i P3. Nej, det var som en annan värld. Jag kände direkt att det här föremålet det hör inte hit. Det, det hör inte till jorden. Det var så jävla konstigt. Högsommaren 2013 sitter en man i en bil i norra Sveriges skogar. På vägen möter han en vackert skimrande dimma. Det skiftade ljusgrönt. Rött, blått, nästan lila. Det var som att jag körde genom en dimma av norrsken. På andra sidan väntar något som man aldrig ska glömma. Det kändes som att det var jordens sista dag. Var är det folk får sin, sin upplevelse från? Även om det inte har skett i verkligheten så, så är den så märklig emellanåt- så att man kan inte hitta på det bara rakt upp och ner- var kommer de här berättelserna ifrån? Du lyssnar på ufo med mig, Moa gammel. Utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om mysteriet med Norskens dimman. Hej, välkommen. Tack. Kom in. Tack. Jenny, de är här nu. Ja. Vi kallar honom Martin Korpe. Han har begärt att få vara anonym och heter egentligen något annat. Martin bor tillsammans med sin sambo Jenny i Hammarstrand- en liten tätort nära gränsen mellan Västernorlands och Jämtlands län. Ja, alltså man har ju sett en hel del. Men det här var... Sommaren 2013 upplevde Martin något som fredvigt ätsat sig fast i hans minne. Ja, det var den här tidiga morgonen då. Jag hade varit och på en kompis i Långsele- det ligger ungefär en mil utanför Sollefteå. Så jag satt i farsans gamla BMW och körde jag riksväg 87 mellan Sollefteå och Bispgården. Fast eh, ni skulle väl hänga med va till platsen? Allt började natten till den 27 juli. Det var fortfarande mörkt. Solen skulle inte gå upp förrän om ett par timmar- Martin var på väg hem från en kompis. Kör väg 87 mellan Sollefteå och Bispgården. Nu åker vi samma sträcka igen. För han vill visa oss var det hände. Ja, men du vet jag har kört mycket lastbil på nätterna. Så att jag kan ju de här vägarna jävligt bra. Kan jag kan ju dem. Ja, men du vet att jag har suttit upp hela natten. Det blev ju mycket senare än vad jag trodde att det skulle bli. Ja, det blir lätt så för Martin. Men vad fan, vi hade ju inte sett på skit länge. Tiden bara flög iväg. Sommarnatten var varm och stilla. BMWn rör sig helt ensam längs med de svarta oh. skogarna. När Martin närmar sig avtagsvägen till Viksjö. Här. här. Här var det. ...fick han plötsligt syn på här. något på himlen. Så moln, liksom... Supermärkliga moln som jag aldrig hade sett tidigare. Det såg så jävla otäcka ut. Det var som om... Men ni kan tänka att det var som om himlen delade på sig så kom det som ett starkt, starkt ljusskän mellan de här molnen. Men du beskriver det som en katastroffilm. Ja. Det var som att dimman hade varit som en ord. Ljuset sjunker över vägen längre bort och stannar över ett krön till en backe. Alltså om man tänker... Alltså så här om man möter en långtradare i en uppförsbacke. Ungefär sånt starkt ljus var det... Äh... Men sen var det så konstigt för att jag fortsatte köra sen Och så märkte jag att det kom aldrig några foton På hela sträckan Och sen började det bli jävligt dimmigt Och så kom det så sjukt konstiga färgfenomen framför bilen Det var ungefär som att jag kör nu kan tänka att man kör ett norrsken Fast det här är mitt på sommarnatt Så ligger det här norrskenet där 3-4 meter ovanför marken Det starka skenet som går i vågor framför bilen upp över motorhuven. Och det var så jävla starkt ljus att jag fick börja med ner och försöka rota fram mina solglasögon för att det inte skulle bli bländad. Och sen var det som om jag körde genom den här dimman som en dimma av norrsken. Och sen efter ungefär 100 meter kanske så bara tog det slut. Det var som att dimman hade varit som en ridå. Nu går vi på världens bästa UFO-gata. Vi lämnar Martin en stund och förflyttar oss söderut till en gata i Norrköping. Här promenerar Johan Gustafsson och Tobias Lindgren från riksorganisationen UFO-Sverige genom ett lugnt och ganska anonymt bostadsområde. Och vi har samlat ett dussintal lokaler här längs, längs hela den här gatan som vi ska gå och kika på nu. Det är nämligen här som världens största UFO-arkiv finns. Och här har vi UFO och eh, kryptosologi som det kallas. Det är alltså sådana här konstiga mm, zoologiska varelser som folk ser. Eh, Nessie och Bigfoot och Mottmän och allt omhet. Eh, så det är sånt och UFO här. Johan och Tobias tillhör kärntruppen av UFO-Sverige- här i de trånga lokalerna arbetar de året runt med att granska, forska och arkivera UFO-rapporter från hela Sverige. Den huvudsakliga uppgiften är att eh, Tobias berättar, Den är att reda ut märkliga händelser som vi får oss tillsända av allmänheten. Så att säga. Vi vill hitta förklaringen bakom de här märkliga händelserna och det kan vara lite vad som helst. Föreställelsevis är det ju då UFO-händelser, flygande grejer som vi är intresserade av. Vi tar emot allting. men vi vill hitta förklaringen bakom det, det som är. Det är det som är huvudsyftet med föreningen. Och ett fall som UFO Sverige granskat närmare är just det som hände Martin Korpe den där sommarnatten 2013. Ja, man måste ju samla in all möjlig fakta som klockslag och datum och sånt är ju väldigt viktigt. Och sen platspositioner, var har hänt? Och jag brukar alltid, eftersom jag håller på med kartor annars så, så brukar jag alltid säga att det är bra att börja och titta på kartan vad finns det runt omkring den här platsen där det har hänt kan, finns det någonting som kan avslöja det här rent lägesmässigt om det är något platsbundet till exempel och så får man kolla allt möjligt runt astronomi, hur ser så himlen ut i det här tillfället till exempel man får verkligen tänka utanför boxen för att hitta förklaringen. Tillbaka till sommarnatten, väg 87. Martin kör framåt och plötsligt börjar radion i bilen att bete sig underligt. Det var superkonstigt för det började, så började det låta så här. Det lät som morsarsignaler. Och sen var det typ där. Samtidigt ser han något på sin högra sida. Här, ungefär där. Så här tio meter in där så ser jag som ett kraftigt ljus som blinkar i blått och rött. Det här ljuset sträcker sig ut mellan träden. Sen fick jag superont i vänstra ögat. Det var som att det var så här grus som skavde i ögat. Nu ska vi se. Akt fram. Längs med vägen öppnar sig ett gammalt kalhygge. Martin och Jenny visar. Ja, nu har det börjat växa upp lite sly här- men du kan ju se att det är ett gammalt kalhygge. Ja, men alltså då för sex år sedan- så var det ju mycket mer öppet här. I närheten går en järnväg- där godstågen dagligen passerar. Men nu sen... är det tyst här. När jag var här- så kände jag att nej, jag var tvungen att stanna- för att jag var tvungen att känna vad fan är det jag ser liksom vad bara... i helvete så inser jag när jag går omkring här att jag har ögonen på mig så är jag tvungen att ta av med dem för att få se vad det är för var det här ljuset kommer ifrån Martin inser då att det är det här ljuset som han sett genom dimman och så var det ja, men ungefär här, här precis här här såg jag det. Och ljuset kommer från en stor, upplyst, tefotsliknande farkost, säger han. Som svävar ungefär en meter ovanför marken. Och den var guldfärgad med stor glaskupol ovanpå. Farkosten framför Martin är hög, säkert sex meter. Och den var helt stilla, den rörde sig inte alls. Men jag hör de här samma tickande ljuden som jag hörde på bilstereon. Och så har den en lång ljusramp utfält med lampor som lyser intensivt. Och de här lamporna blinkar i blått och rött. Det här kommer senare Martin själv att ringa in till UFO Sveriges rapportcentral för att berätta om. Johan Gustavsson mins. Den händelsen är ju intressant för att för det första så är det någonting väldigt tydligt han har sett. Va? Han beskriver inte bara en ljuspunkt eller ett tydligt fenomen uppe på himlen utan han har sett en tydlig formbeskriven farkost som dessutom har uppfattats befinna sig väldigt nära marken. Så den har varit som han har uppfattat det väldigt nära honom. Och det gör det till en väldigt påtaglig observation till att börja med. Nej, Det var som en annan värld. Jag tänkte direkt att det här föremålet det hör inte hit. Det hör inte till jorden. Liksom. Moment då det gick, det gick närmare? Ja. Jo, jag ville gå närmare, men samtidigt så pallar jag ju inte för att jag... Alltså, stämningen var så jävla obehaglig. Det kändes som om apokalypsen var här. Martin vände tillbaka mot bilen och allt... Himlen, marken, träden, kroppen- till och med hans egna rörelser- känns totalt främmande. Sen finns det andra effekter- som han också beskriver- det kom in störningar på radion Och att han Fick lite problem med, med ögonen Efter att ha tittat på ett starkt ljus Så att det finns flera sådana effekter Som också Tillför ett Ett intressant värde Som talar för att någonting externt har ägt rum Man behöver inte för den saken skulle vara så Men det är indikationer på, på att det är på det viset Och det gör det intressant för vården Hans rapport delegeras till Ufos sveriges nuvarande ordförande som då kontaktar Martin. Och senare även hans sambo Jenny och intervjuar de båda vid ett flertal tillfällen. Sen så Johan Gustafsson berättar. Började vi ju titta på lite grann om vad det kunde eventuellt handla om den här personen vi skrev- Exempelvis ett stort påtagligt ljus uppe på himlen och likväl då att det var som en, en dimma kan man säga ner på markplan. Och det är ju ett fenomen som vi möjligen kunde tänka oss kunde handla om ett norrsken så att det var en sak som vi kontrollerade men det stämde inte för den, den teorin visade sig vara felaktig. Det fanns inget norrsken. Den kvällen helt enkelt som vi kunde se. Sen så måste vi utesluta eventuella andra alternativa förklaringar av externt slag. Tänker jag nu att han skulle ha sett fel på någonting där på plats. Va? Och det som låg främst till hans, hands då, det var att han skulle ha sett en grävmaskin. Va? För att det här var på ett gammalt Karlhygge som han såg den här grejen. Så vi kontrollerade då med Skogsstyrelsen om det hade pågått några skogsarbeten där på platsen vid tiden. Vilket det inte hade gjort då. Det hade avslutats, jag vill minnas att det var mer än ett år innan han såg den här grejen. Sen så åkte vi till slut upp till den här platsen. Det tog ett tag innan vi kunde göra det för att den ligger väldigt långt ifrån vår närmsta undersökare. Oftast vill man ju åka ut till platsen så tidigt som möjligt efter att det har skett. Tobias Lindgren på UFO Sverige fortsätter. Men det ska ju vara en, en mer substantiell grej som vi åker ut på. Och to, då tar vi med oss vikten till platsen och då får de ju förevisa hela tiden hur det hände och så vidare. Kollar vinklar och se vad som finns. Och det kan ju vara så enkelt så att man, så fort man är på platsen så förstår man vad det är som har hänt. Men man kan inte förstå det när man inte har varit på platsen. Jag lovar, jag svär på att jag såg det. Sen så när jag körde därifrån så var det som att jag... Det var inte jag som körde. Jag förstår att det här låter skitkonstigt nu, men... Det var som att bilen liksom svävade fram och att den när som helst skulle kunna flyga iväg med mig i den. Var är det folk får sin upplevelse från? Även om det inte har skett i verkligheten så, så är den så märklig emellanåt så att man kan inte hitta på det, bara rakt upp och ner. Var kommer de här berättelserna ifrån? Vad är det som är bakomliggande? Jag kände mig riktigt udda. Det var så konstigt. Det var som att jag var i en annan dimension. Min tjej, min sambo Jenny- Eh, enligt henne, enligt dig så var jag hemma 0208. Mm. Alltså jag, jag blev rolig jag kunde inte somna. Alltså redan då så hade jag känningar i ögat. Det, det satt i efter det här skenet det hade blandat mig tidigare. Mm. Men Martin berättar inte vad han varit med om för Jenny. Inte då. Nej, alltså det var ju först dagen därpå som, som jag fick höra om det här. Och jag hade faktiskt inte märkt någonting alltså, på dig alltså, då på natten när du kom. Eh, utan han kom nästa dag och berättade vad han hade sett. Och jag tyckte väl... Alltså jag tyckte ju först att det var helt, ja, helt otroligt. Eh, samtidigt så trodde jag på dig. För du är inte en sån som berättar sådana historier. Dagen efter... När Jenny går in i garaget gör hon en intressant upptäckt. Alltså det, var ju så här, det var så här konstiga fläckar på motorhuven. Och det är en skruttig bil, men alltså det, här var inte, det var inte det. Alltså, det här såg ut som ränder av svart och grå sot. Nästan som aska. Liksom. Alltså att jag tog en brasa och såpa- och så visade det sig att man kunde glunga bort de här fläckarna- vilket jag inte tänkte på innan, för då hade jag nog fotat dem innan. Men de mystiska fläckarna ska återkomma. Här var det. Ja, ah, här var det. Här såg vi. Martins upplevelse fascinerar Jenny. Hon vill se det som Martin berättat. Alltså, jag tyckte att vi skulle åka dit direkt, Andar, på till det här så att jag, för jag vill också se, men Martin var inte så sugen om man säger så. Så jag fick ju tjata som fan på dig. Ja, fan, tjata. Alltså, vi stod ju här och det var inte så bra stämning mellan oss. Det var ju så jävla svårt att få någonting ur dig. Ja, det var inte så, det var inte så enkelt att liksom få ur sig orden. Ja, och vi tittade och tittade, men jag såg ingenting när jag tryckte i marken. Men kolla här. Ah. Det är inte klokt. Kolla, här finns det spår. Däremot så låg det väldigt mycket brännsten. Alltså det var ju stenar som var så här svartfläckiga. Jag såg nästan som att de hade typ spruckit av värme. Ja. Ah. De hittade stenar och kopparfärgade och svarta fält- liknande den som Jenny tidigare funnit på BMWns motorhuvud. Och kolla stammen här. Här ser man ju sot. Här ser man sot från. Ygg ja. ja. sot kvar här från stammen. Jo men jag tänkte på det att, det, att det var lika. Och sen upptäckte vi att det var ju inte var stenarna som var brända utan det, fanns ju, det var ju stora delar i marken och på gräset och, och träden som hade blivit sotiga och brända liksom. Kolla här är bränd också. Mm. Ser du det? Ja, det var ju här i stod. Så sex meter. En tid efter åker så Ufo-Sveriges utredare till platsen. Man undersöker kalhygget, tar fotografier- och rekonstruerar hela händelseförloppet- exakt så som Martin Korpe beskrivit det för dem. Sen var det lite annat som vi tittade på också. Det var bland annat att det hade... Det funnits lite stenar på platsen som observatören själv då hade uppfattat som att det kunde vara brännmärken på de här stenarna. Och det försökte vi då återskapa genom att göra lite egna tester med stenar för att se om vi kunde skapa de missfärgningar som fanns på de här stenarna genom att utsätta dem för värme. Men de resultaten kunde inte, inte styrka att det skulle handlat om... om Bränsskador om vi skulle kunna rsa på de här stenarna. Så vi kunde inte konstatera att det hade lämnats några spår på plats. Efter händelsen drabbas Martin av svåra problem med sina ögon. Mm, jag stod över hamnfattet och bara skällde skällde men det försvann liksom inte. Det var som att något bara skavde och skavde och när jag körde så skymde det liksom sikten för mig. Det var som att, jo halva ögat var som täckt. Så här, om man liksom sitter upp så här. Så kändes det när jag körde. Det var så jävla obehagligt. så som ett grus i ögonen. Vid ett läkarbesök konstateras att Martin har drabbats av gråstar. Men det är inte det som plågar honom mest. Ja, alltså jag kan ju fortfarande se den. Där på nätterna, den här dimman. Under flera nätter har han intensiva mardrömmar. Alltså jag är nästan rädd för att gå och lägga mig ibland. Men jag kunde vakna mitt i natten av att jag kände som att det var någon som var i rummet. Och stod och liksom tog mig. Och sen var det samma sak när jag var ute och gick. Att jag kunde mm. känna att det var någon men det kändes som att det var någon som förföljde mig. Men höll mig liksom under uppsikt som att det var någon som hela tiden ejaktog mig. Johan Gustafsson igen. Nej, jag kan inte säga att vi har kommit fram till en förklaring. Utan vi har försökt ta reda på om det kan ha funnits någonting där som kan förklara det han har varit med om- men något sånt finns inte- såvitt vi har kunnat se. Sen ska man vara medveten om det- att det är ett ensamt vittne- och ensamma vittnen kan- alltid vara med om saker och ting- och det kan flera vittnen också- men chanserna ökar ju naturligtvis- när det är ett ensamt vittne- för att det är någonting subjektivt som har hänt. Men vi kan inte säga- att det är på det viset heller- i det här fallet, utan vi- vi har jobbat med, med de bitar som vi har kunnat kontrollera och utifrån det så har vi inte kunnat komma fram till vad det ska ha varit för någonting som man såg. Så det, det är oförklarat det här, det här fallet för oss. Det är en handfull per år som vi inte klarar av att se vad det kan vara. Som vi inte hittar vi gräver och jobbar väldigt hårt och vi kommer inte till målet. vi kan inte hitta förklaringen för det kan vara så avancerat eller så annorlunda så att inte ens vi klarar av det med vår erfarenhet då? Jag kan bara säga att jag... Jag kan tänka mig att han, han kan ha sett och varit med om precis det han har upplevt men det kan även ha gått till på ett annat vis men jag tror absolut inte att han har hittat på historien utan jag tror absolut att han, han har upplevt det så som han har beskrivit det. Samtidigt så är det också... Det är rätt märkligt och mäktigt att man får uppleva det här som människa. Att man får uppleva en sån här skumsak. Mm. ufo Ufo-potten i P3, Mysteriet med stimman, en produktion av Sveriges Radiodrama. Det här programmet är baserat på intervjuer med han vi kallar Martin Korpe och har även gjorts med hjälp av UFO Sveriges undersökningar. Särskilt tack till Johan Gustafsson och Tobias Lindgren på arkivet för det oförklarade. Medverkande Emil Almen, Gloria Tapia, Manus Gunnar Eriksson. Regi: Manuel Kobas. Ljuddesign: Monica Bergmark. Vignett: Andreas Klerup. Och berättare var jag, Moa Gammel. Vill du veta mer hittar du ut på podden i P3 på sociala medier.